Unaendelea kusikiliza redio yetu Walokole. Inatangaza kutoka Guelph, Canada. Ni wakati wa habari njema. Barua ya Paulo kwa waroma, sura ya kwanza. Barua hii yatoka kwangu mimi Paulo, mtumishi wa Kristo Yesu. Na mtume niliye teuliwa na kuitwa kwa ajili ya kuhubiri habari njema ya Mungu. Hapo kale Mungu aliwaahidi watu hii habari njema kwa njia ya manabii wake katika maandiko matakatifu. Hii habari njema inamhusu mwana wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye mnen tarafu binadamu wake alikuwa mzao wa Daudi, mnen takatifu wake wa kimungu ulithibitishwa kwa uwezo mkuu kwamba ni mwana wa Mungu kwa kufufuliwa kutoka wafu. K kwa njia yake mimi nimepewa neema ya kuwa mtume ili kwa ajili yake niwaongoze watu wa mataifa yote wapate kuamini na kutii, ninyi ni miongoni mwa watu hao meitwa mwe watu wake Yesu Kristo. Basi inawadikia ninyi nyote mlioko Roma ambao Mungu anawapenda akawateua muyo watu wake na watakieni neema na amani kutoka kwa Mungu baba yetu na bwana Yesu Kristo awali ya yote na mshukuru Mngu wangu kwa njia ya Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote kwa sababu imani yenu inasikika duniani kote Mungu ambaye innamtumikiia kwa moyo wangu wote katika kuhubiri habari njema ya mwanae Anajua kwamba nina wakumbukeni daima katika sala zangu na muomba Mungu akipenda anipatia nafasi nzuri ya kuja kwenu sasa. kwa maana ninatamani sana kuwaoneni ili nipato kuwagawieni zawadi ya kiroho na kuwaimarisha. Ndio kusema tutaijimarrishana imani yenu itaniimarisha mimi na yangu itawaimarisha ninyi ndugu zangu nataka mjue kwamba, Mara nyingi nilikusudia kuwa lakini mpaka sasa nimezuiwa ningependa kupata mafanikio mema kati yu kama nilivyopata kati ya watu wa mataifa mengine Ninalo jukumu kwa watu wote walioendelea na wasioendelea wenye elimu na wasio na elimu dio mana ninatamani pia kuihubiri habari njema kwenu ni nyi mlioko hukorumi Mimi Najiaminisha kabisa katika habari njema yenyewe ni nguvu ya Mungu inayewaokoa wote wanaoamini wayahudi kwanza na wasio wayahudi pia kwa maana habari njema inaonyesha wazi jinsi Mungu anavyowafanya watu wakubarike mbele yake jambo hili hufanyika kwa imani tangu mwanzo mpaka mwisho kama ilivyoeandikwa mwenye kukubalika mbele yake Mungu kwa imani ataishi Adhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni dhidi ya uasi na uovu wote wa binadamu ambao kwa njia zao mbaya wanaupinga ukweli usijulikane. Kwa maana yote yanayoweza kujulikana juu ya Mungu ni wazi kwao. Maana Mungu mwenyewe ameadhihirisha tangu Mungu alipoumba ulimwengu, uwezo wake wa milele na uungu wake ingawa havionekani kwa macho, vinafahamika wazi. Watu wanaweza kuyajua mambo hayo kutokana na vitu hivyo mungu alivyo viumba. Kwa hiyo hawana njia ya yote ya kujitetea. Ingawa wanajua kuna mungu, lakini hawampi heshima anaye stahili. Wala hawamshukuru. Badala yake, fikira zao zimekuwa batili, na akili zao tupu zimejaa giza. Wanajidai kuwa wenye hekima kumbe ni wapumbavu. Wanaacha kumabudu mungu waishie milele, na badala yake... Wanaabudu sanamu zilizo mfano wa binadamu ambaye hufa mfano wa ndege wanyama au nyoka kwa sababu hiyo Mungu wamewaacha wafuate tamaa mbaya za mioyo yao na kufanyiana mambo ya aibu kwa mii yao Wanaubadili ukweli juu ya Mungu kwa uongo wanaheshimu na kuwabudu kiumbe badala ya muumba mwenyewe ambaye ndiye astahilie sifa mireele Amina Kwa hiyo Mungu amewaacha wa wafuate tamaa ambaya Hata wanawake wanabadili matumizi yanayopatana na maumbile ya mili yao kwa yale yasiyopatana na maumbile. Nao wanaume hali kadhalika, wanaacha kufuata matumizi ya maumbile ya mume na mke, wakawakiana tamaa wao kwa wao. Wanaume wanafanyiana mambo ya aibu, na hivyo wanajiletea wenyewe ya dhabu wanayostahili kwa vitendo vyao viovu. Kwa vile watu walikataa kumtambua Mungu, Mungu wamewaacha katika fikira zao potovu, wakafanya yale ambayo hawange stahili kufanya. Wamejaa kila aina ya uovu, dhuluma, ulafi na ufisadi. Wamejaa wivu, uaji, ugomvi, udanganyifu na nia mbaya. Husengenya na kusingiziana. Ni watu wa kuchukizaa kwa Mungu. Wafidhuli, wenye kiburi na majivuno Hodari sana katika kutenda mabaya na hawawati wazazi wao Hawana dhamiri, hawashiki ahadi zao Hawana wema wala huruma kwa wengine Wanajua kwamba sheria ya mungu Yasema kwamba watu wanaoishi mithiri hiyo Wanastahiri kifo Zaidi ya hayo, si tu kwamba wanafanya mambo hayo wao wenyewe bali hata kuwapongeza wale wanaofanya mambo hayo hayo. Waroma, sura ya pili. Basi rafiki, kama unawahukumu wengine, huwezi kamwe kujitetea haithuru wewe ni nani. Kwa maana kwa kwa hukumu wengine, unajilaani wewe mwenyewe, kwa vile nawe unayafanya mambo yale yale, unayohukumu. Tunajua kwamba hukumu ya mungu, kwa wale wanaofanya mambo kama hayo, Ni hukumu ya haki Lakini wewe rafiki Unaewa hukumu wale wanaofanya mambo kama hayo Hali wewe pia unayafanya Je, unadhani utayiepa hukumu ya mungu Au labda unaudherau wema wake mkuu Uvumilivu wake na saburi yake Bila kutambua kwamba Wema wake huo una shabaha ya kukuongoza upate kutubu Lakini unawo ugumu na ukaidi wa moyo Na hivyo unajirundikia adhabu kwa siku ile ambayo ghadhabu ya Mungu na hukumu zake za haki zitadhihirishwa. Siku hiyo Mungu atamlipa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Wale wanaozingatia kutenda mema, kutafuta utukufu na hekima ya Mungu na kutokufa, watapata uzima wa mirele Lakini wale wengine wenye ubinafsi, wenye kukataa mambo ya haki, na kufuata uovu wataangukiwa na ghadhabu na hasira ya Mungu mateso na maumivu yatampata binadamu yeyote atendaye uovu yatawapata Wayahudi kwanza na watu wa mataifa mengine pia lakini Mungu atawapa utukufu heshima na amani wale wanaotenda mema Wayahudi kwanza na watu wa mataifa mengine pia maana Mungu shambagui mtu yeyote wale wanaotenda dhambi bila kuijua sheria ya Mose wataangamia ingawaje hawaijui sheria na wale wanaotenda dhambi wakiwa wanaijua sheria watahukumiwa kisheria mtu hafanywi akubalike mbele yake Mungu kwa kuisikia sheria bali kwa kuitii sheria mathalan watu wa mataifa mengine hawana sheria ya Mose lakini kila wanapotimiza matakwa ya sheria Wakiongozwa na dhamiri zao wao wenyewe wanakuwa kipimo cha sheria ingawa hawaijui sheria mwenendo wao unaonyesha kwamba matakwa ya sheria yameandikwa mioyoni mwao dhamiri zao zinashuhudia pia jambo hilo maana zao mara nyingine huashtaki na mara nyingine huwatetea hivyo kufuatana na hii habari njema ninayohubiri ndivyo itakavyokuwa wakati Mungu hukumu mambo ya siri ya binadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Na wewe je? Wewe mwenyewe unajiita muyahudi unaitumainia sheria na kujivunia kuwa wa Mungu. Kwa njia ya sheria unajua matakwa ya Mungu na unaweza kuchagua jambo jema. Wewe unajiona kuwa kiongozi wa vipofu na mwanga kwa wale walio gizani. Unajiona kuwa mkufunzi wa wajinga na mwalimu wa wale wasiokomaa bado. Unayo katika sheria picha kamili ya elimu na ukweli. Basi wewe unawafundisha wengine, kwa nini hujifundishi wewe mwenyewe? Unawahubiria wengine wasiibe, lakini kumbe wewe mwenyewe unaiba. Unasema msizini, na huku wewe unazini. Unachukia sanamu za miungu Hal wewe unajitajirisha kwa kuiba katika nyumba za miungu, kwa kujigamba ati unayo sheria ya Mungu, je huoni kwamba kwa kuivunja sheria unamdharau Mungu, kama vile maandiko matakatifu ya semavyo, watu wa mataifa mengine wamelikufuru jina la Mungu kwa sababu yenu niny wa yaahdi. Kutahiriwa kwako kutakuwa na maana kama ukiitii sheria, lakini kama unaivunja sheria basi, Ni afadhali ungalibaki bila kutahiriwa Kama mtu wa mataifa mengine ambaye hakutahiriwa akitimiza matakwa ya sheria Hakika atafikiriwa kana kwamba ametahiriwa Watu wa mataifa mengine Watakuhukumu wewe miahudi Kama ukiivunja sheria Ingawaje unayo maandishi ya sheria Na umetahiriwa Hali wao wanaitii sheria Ingawa hawakutahiriwa Ndio kusema si kila anayeonekana kwa nje kuwa miahudi ni Mwayudi wa kweli. Wala mtu hawi Mwayudi wa kweli eti kwa kuwa ametahiriwa kimwili. Mwayudi wa kweli ni yule aliyemwayudi kwa ndani, yani yule ambaye ametahiriwa moyoni. Hili ni jambo la roho na si jambo la maandishi ya sheria. Mtu anamna hiyo anapata sifa si kutoka kwa watu bali kutoka kwa Mungu. Waroma sura ya tatu. Basi miahudi wana nini zaidi kuliko watu wengine? Au kutahiriwa kuna faida gani? Nam, iko faida kwa kila upande. Kwanza, Mungu aliwakabidhi Wayahudi ujumbe wake. Lakini itakuwaaje iwapo baadhi yao hawakuwa waaminifu? Je, jambo hilo litaondoa uaminifu wa Mungu hata kidogo? Mungu hubaki mwaminifu daima, ingawaje kila binadamu ni muongo Kama maandiko matakatifu ya semavyo Ewe mungu, kila usemapo maneno yako ni ya haki Na katika hukumu, wewe hushinda Lakini ikiwa uovu wetu Unathibitisha kwamba mungu anatenda kwa haki Tutasema nini? Je, tutasema kwamba anakosa haki akituadhibu Hapa naongea kibinadamu Hata kidogo ingekuwa hivyo Mungu angewezaje kuhu hukuma ulimwengu labda utasema ikiwa ukosefu wa uaminifu kwa upande wangu unamdhihirisha mungu kuwa mwaminifu zaidi na hivyo kumpatia utukufu basi singepaswa kuhukumiwa kuwa mwenye dhambi ni sawa na kusema tufanye ubaya ili tupate mema ndivyo wengine walivyo tukashifu kwa kushitaki kwamba tumefundisha hivyo Watahukumiwa wanavyo wanavyostahili Tuseme ni basi Je, sisi wayahudi ni bora zaidi kuliko wengine Hata kidogo Kwa maana, nimekwisha bainisha hapo muanzoni kwamba Wayahudi na watu wa mataifa mengine Wote wako chini ya utawala wa dhambi Kama maandiko matakatifu ya semavyo Hakuna hata mmoja alie madilifu. Hakuna mtu anayeelewa Wala anaye mtafuta mungu Wote wamepotoka, wote wanahitilafu, hakuna yetendae mema, hakuna hata mmoja Makoo yao ni kama kaburi wazi, ndimi zao zimejaa udanganyifu Midomoni mwao matoka maneno yenye sumu kama ya nyoka, Vinyo vyao vimejaa laana chungu miguu yao iko mbioni kumuaga damu Na popote waendapo husababisha maafa na mateso Njia ya amani hawaijui, wala jambo la kumcha mungu, halimo kabisa kwao Tunajua kwamba sheria huwa walio chini ya sheria hiyo Hivyo kwamba hawawezi kuwa na kisingizio chochote Na ulimwengu wote uko chini ya hukumu ya mungu Mana hakuna binadamu yeyote anayefanywa kubalike mbele yake mungu kwa kushika sheria Kazi ya sheria ni kumuonyesha tu mtu kwamba ametenda dhambi Lakini sasa njia ya Mungu ya kuwafanya watu wakubalikki mbele yake imekwisha dhihirishwa tena bila kutegemea sheria sheria na manambii hushuhudia jambo hili Mungu huwafanya watu wabalikki mbele yake kwa njia ya imani yao kwa Yesu Kristo Mungu hufanya hivyo kwa wote wanaoamini hakuna ubaguzi wowote wa watu wote wametenda dhambi na wametindikiwa utukufu wa Mungu Lakini kwa zawadi ya neema ya mungu, watu wote hufanywa wakubalike mbele yake Kwa njia ya kristo yesu, anayewakomboa Mungu alimtoa yeye kusudi, kwa damu yake Awe njia ya kuwaondolea watu dhambi zao kwa imani yao kwake Alifanya hivyo, apate kuonyesha kwamba yeye ni mwadilifu Hapo zamani, mungu alikuwa mvumilivu bila kuzijali dhambi za watu Lakini sasa wakati huu anazikabili dhambi za watu apate kuonyesha uadilifu wake. Kwa namna hiyo Mungu mwenyewe huonyesha kwamba yeye ni mwadilifu na kwamba anamfanya mtu yeyote anayemwamini Yesu akubalike mbele yake. Basi tunaweza kujivunia nini? Hakuna. Kwa nini? Je? Kwa sababu ya kutimiza sheria? La, bali kwa sababu tunaamini Maana mtu hufanywa akubalike mbele yake Mungu kwa imani na si kwa kutimiza matakwa ya sheria. Au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu ama pia wa watu wa mataifa mengine? Naam, wa watu wa mataifa mengine pia. Mungu ni mmoja, naye atawafanya Wayahudi wakubalike mbele yake kwa imani yao na watu wa mataifa mengine pia kwa imani yao. Je, tunaitumia imani kuibatilisha sheria? hata kidogo bali tunaipa sheria thamani yake kamili Waroma sura ya nne Tuseme nini basi juu ya Abraham baba yetu Kama Abraham alikuwa amefanywa maadilifu kutokana na bidii yake basi anacho kitu cha kujivunia Lakini hawezi kujivuna mbele ya Mungu Kwa maana maandiko matakatifu yasema Abrahamu alimwamini Mungu Nae Mungu wakamkubali kuwamadilifu Mfanyakazi hulipwa mshahara mshahara wake si za wadi bali ni haki yake Lakini mtu asiyettegemea matendo yake mwenyewe bali anamamini mungu ambaye huwasomehe waovu basi Mungu huijali imani ya mtu huyo na hivi humfanya kubalika mbele yake Nae daudi anasema hivi juu ya furaha ya mtu yule ambaye Mungu amemfanya kubalike mbele yake bila kuyajali matendo yake. Heri wale waliosamehewa makosa yao ambao dhambi zao zimefutwa. Heri mtu yule ambaye Bwana hataziweka dhambi zake katika kumbukumbu. Kumbu. Je, heri hiyo ni kwa wale walio tahiriwa tu? Ama pia kwa wale wasio tahiriwa? Ni kwa wale wasio tahiriwa pia. Kwa maana sema Abrahamu aliamini nae Mungu akamkubali kuwa mwadilifu. Je, Abrahamu alikubaliwa kabla ya kutahiriwa ama baada ya kutahiriwa? Kabla ya kutahiriwa na si baada ya kutahiriwa. Abrahamu alitahiriwa baadaye na kutahiriwa huko kulikuwa alama iliyothibitisha kwamba Mungu alimkubali kuwa mwadilifu kwa sababu ya imani yake aliyokuwa nayo kabla ya kutahiriwa. Kwa hiyo Abrahamu amekuwa baba wa wale wote ambao ingawa hawakutahiriwa wamemwamini Mungu wakafanywa waadilifu. Vile vile, yeye ni baba wa wale walio tahiriwa lakini si kwa kuwa wametahiriwa bali kwa sababu wanafuata njia ile ile ya imani baba yetu Abrahamu aliyofuata kabla ya kutahiriwa. Mungu alimwahidia Abrahamu na wazao wake kwamba ulimwengu ungekuwa mali yao. Ahadi hiyo haikufanywa kwa sababu Abrahamu aliitii sheria bali kwa kuwa aliamini akakubaliwa kuwa mwadilifu Maana kama watakaopewa hayo aliyoaahidi Mungu ni wale tu wanaotii sheria basi imani haina maana yoyote nayo na ahadi ya Mungu si kitu Sheria husababisha ghadhabu lakini kama hakuna sheria haiwezekani kuivunja Kwa sababu hiyo Jambo hili lategemea imani Hivyo kwamba ahadi hiyo inatokana na neema ya mungu Na kwamba ni hakika kuwa Ahadi hiyo ni kwa ajili ya wote Si kwa wale tu wanaoishika sheria shiria Balipia kwa wale wanaoishi kwa imani Kama Abrahamu Yeye ni baba yetu sisi sote Kama maandiko matakatifu ya semavyo Nimekueka uwe baba wa mataifa mengi Ahadi hiyo ni kweli mbele ya mungu Ambaya Abrahamu alimwamini Mungu ambaye huwapa wafu uzima na kwa amri yake vitu ambavyo havikuwako huwa Abrahamu aliamini na kutumaini ingawa hali yenyewe ilikuwa bila matumaini na hivyo amekuwa baba wa mataifa mengi kama maandiko matakatifu yalivyosema Wazao wako watakuwa wengi kama nyota alikuwa mzee wa miaka karibu 100 lakini imani yake haikufifia Ingawa alijua kwamba mwili wake ulikuwa kama umekufa na pia mkewe Sara alikuwa tasa. Abrahamu hakuionea mashaka ile ahadi ya Mungu. Alipata nguvu kutokana na imani akamtukuza Mungu. Alikuwa na hakika kwamba Mungu anaweza kuyatekeleza yale aliyoahidi. Ndio maana Mungu alimukubali kuwa mwadilifu. Inasemwa alimukubali haisemwi kwa ajili yake mwenyewe tu. Jambo hili linatuhusu sisi pia ambao tunamwamini Mungu aliyemfufua Yesu bwana wetu kutoka wafu. Yeye alitolewa uwawe kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuliwa ili tupate kukubalika mbele yake Mungu. Waroma sura ya tano Sasa kwa vile tumefanywa tukubalike mbele yake Mungu kwa imani, basi tunayo amani naye kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristo. Kwa imani yetu yeye, ametuleta katika hali hii ya neema ya mungu, ambayo sasa tunaishi. Basi, tunajivunia tumaini tulilo nalo, la kuhushiriki utukufu wa mungu. Naam, si hayo tu, bali tunafurahi pia katika tabu, tukijua kwamba tabu huleta saburi. nayo saburi, huleta uthabiti, na huo husababisha tumaini. Tumaini hilo, haliwezu kutuhadaa. Maana Mungu amekwishamiminia mioyoni mwetu upendo wake kwa njia ya Roho Mtakatifu aliye tujalia. Tulipokuwa bado wanyonge Kristo wakati maalum alikufa kwa ajili yetu sisi waovu. Si rahisi mtu kufa kwa ajili ya mtu madilifu. Labda mtu anaweza kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema. Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda. Maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa sasa tumefanywa tukubalika mbele yake Mungu kwa damu ya Kristo, ni dhahiri zaidi kwamba atatuokoa katika ghadhabu ya Mungu. Maana tulipokuwa bado adui zake, Mungu alitupatanisha naye kwa kifo cha mwanae. Na kwa vile sasa tumepatanishwa naye, ni dhahiri zaidi kwamba tutaokolewa kwa uzima wa Kristo wala si hayo tu ila tunafurahi pia katika Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametupatanisha na Mungu. Kwa njia ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni nayo ikasababisha kifo. Hivyo kifo kimeenea katika jamii yote ya binadamu kwa maana wote wametenda dhambi. Kabla ya sheria kuwako dhambi ilikuwa kwako ulimwenguni. Lakini dhambi haiwezekwi katika kumbukumbu kumbu bila sheria lakini tangu wakati wa Adamu mpaka wakati wa Mose kifo kiliwatawala hata wale ambao hawakutenda dhambi kama ile ya Adamu ya kumuasi Mungu Adamu alikuwa kielelezo cha yule ambaye atakuja baadaye lakini ipo tofauti neema ya Mungu si kama dhambi ya Adamu maana ingawa dhambi ya mtu mmoja ilisababisha kifo kwa wote Kwa fadhili ya mtu mmoja, yani Yesu Kristo, Mungu amewazidishia wote neema na zawadi zake. Kuna tofauti baina ya zawadi ya Mungu na dhambi ya mtu yule mmoja. Maana baada ya kosa la mtu mmoja, Mungu alitoa hukumu. Lakini baada ya makosa ya watu wengi, Mungu aliwapa zawadi yake kwa kuwasamehe. Kweli, kwa dhambi ya mtu mmoja, kifo kilianza kutawala kwa sababu ya huyo mtu mmoja lakini ni dhahiri zaidi kwamba alichokifanya yule mtu mmoja Yesu Kristo ni bora zaidi wote wanapokea neema na zawadi hiyo ya kukubaliwa mbele yake Mungu watatawala katika uzima kwa njia ya huyo mmoja Yesu Kristo basi kama vile kosa la mtu mmoja lilileta hukumu kwa binadamu wote vivyo hivyo kitendo kimoja kiaadilifu kinawapa uhuru na uzima Na kama vile watu wengi wamekuwa wenye dhambi kutokana na kutotii kwa mtu mmoja vivyo hivyo wengi watafanywa wakubalike mbele yake Mungu kutokana na kutii kwa mtu mmoja sheria ilitokea ikasababisha kuongezeka kwa uhalifu lakini pale dhambi ilipoongezeka neema iliongezeka zaidi kama vile utawala wa dhambi uletavyo kifo utawala wa neema huleta uwadilifu na mwishowe uzima wa milele kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu. Waroma sura ya sita. Tuseme nini basi? Je, tuendelee kuishi katika dhambi ili neema ya Mungu iongezeke hata kidogo? Kuhusu dhambi, sisi tumekufa. Tutaendeleaje kuishi tena katika dhambi? Maana mnajua kwamba sisi tuliobatizwa, tukaungana na Kristo Yesu. Tulibatizwa na kuungana na kifo chake. Tulipobatizwa, tuliungana na kifo chake, tukazikwa pamoja naye, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka wafu, kwa kitendo kitukufu cha Baba, sisi pia tuweze kuishi maisha mapya. Maana ikiwa sisi tumeungana naye katika kufa kama yeye, vivyo hivyo tutaungana naye kwa kufufuliwa kutoka wafu kama yeye. Tunajua kwamba utu wetu Wakale, kale ulisulibishwa pamoja na Kristo ili hali ya dhambi iharibiwe kusudi tusiwe tena watumwa wa dhambi kwa maana mtu aliyekufa amenasuliwa kutoka katika nguvu ya dhambi Basi ikiwa tumekufa pamoja na Kristo tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye maana tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu hafi tena Kifo hakimtawali tena hivyo kwa kuwa alikufa mara moja tu dhambi haina tena nguvu juu yake na sasa anaishi maisha yake katika umoja na Mungu hali kadhalika nanyi lazima mjioni kuwa mekufa kuhusu dhambi lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu kwa hiyo dhambi sitawale tena miili yenu ambayo hufa na hivyo kuzitii tamaa zake wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iiwe chombo cha ja kutenda uovu na dhambi. Badala yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu. Toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu. Maana dhambi haita watawala ninyi tena, kwani hamko chini ya sheria bali chini ya neema. Basi, tuseme nini? Je, tutende dhambi ati kwa sababu hatuko chini ya sheria bali chini ya neema? Hata kidogo Mnajua kwamba mkijitolea ninyi wenyewe kama watumwa na kumtii fulani mnakuwa kweli watumwa wake huyo au watumwa wa dhambi na matokeo yake ni kifo au wautii na matokeo yake ni kufanywa mkubalike mbele yake mungu Ingawa mlikuwa watumwa wa dhambi zamani sasa lakini na mshukuru mungu meti kwa moyo wote yale maazimio ya mafundisho mliopokeamifunguliwa kutoka utawala wa dhambi mkawa watumwa wa uwadilifu hapo natumia lugha ya kawaida ya watu kwa sababu ya uwadilifu wenu ninyi wenyewe kama vile wakati mmoja mlivvyojitolea ninyi wenyewe kutumikia uchafu na uhalifu kwa ajili ya uovu Vivyo hivyo sasa jitoleeni nafsi zenu wenyewe kutumikia uwadilifu kwa ajili ya utakatifu mlipokuwa watumwa wa dhambi mlijiona kuwa hamhusiki na uadilifu sasa mlipata faida gani siku zile kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu sasa maana matokeo ya mambo haya ni kifo lakini sasa mmekwishafunguliwa kutoka utawala wa dhambi na mmekuwa watumishi wa Mungu faida mlio nayo sasa ni utakatifu na matokeo yake ni uzima wa milele Kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu Bwana wetu. Waroma sura ya saba Dugu zangu, bila shaka mtaelewa yafuatayo. Maana ninawazungumzia watu wanaojua sheria. Sheria humtawala mtu wakati akiwa hai. Mathalan mwanamke aliyoelewa Anafungwa kisheria kwa mumewe muda wote mume huyo anapokuwa angali hai. Lakini mume wake akifa, hiyo sheria haimtawali tena huyo mwanamke. Hivyo mwanamke huyo akiishi na mwanamume mwingine wakati mume wake angali hai, ataitwa mzinzi. Lakini mume wake akifa, mwanamke huyo yuhuru kisheria. Na akiolewa wana mwanamume mwingine, yeye si mzinzi. Hali kadhalika ninyi ndugu zangu ninyi pia mekufa kuhusu sheria kwa kuwa ninyi ni sehemu ya mwili wa Kristo Sasa mekuwa wake yeye aliyefuufuiwa kutoka wafu ili tuweze kuishi maisha yenye faida katika kumtumikia mungu maana tulipokuwa tukiishi kimauumbile tu tamaa mbaya zilichochewa na sheria Zilifanya kazi katika miili yetu na kuchuma pato la kifo Lakini sasa tumekuwa huru kutoka vifungo vya sheria kwa sababu tumekufa kuhusu lile jambo lililotufanya sisi watumwa sasa tunatumikia kufuatana na maisha mapya ya roho na si kufuatana na hali ile ya kale ya sheria iliyoandikwa Je tuseme basi kwamba sheria ni dhambi hata kidogo Lakini bila sheria mimi singalijua dhambi ni kitu gani Maana singalijua ni nini hasa kutamani mabaya kama sheria isingalikuwa imesema usitamani. Kwa kuitubia hiyo amri dhaambi ilipata fursa ya kuamsha kila aina ya tamaa ndani yangu. Maana bila sheria sheriadhambi ni kitu kilichokufa. Wakati moja mimi nilikuwa hai mbali na sheria. Lakini amri ilipokuja dhaambi ilifufuka. Nami ni kafa. Hiyo amri ambayo shabaha yake ilikuwa kuleta uhai kwangu imeleta kifo. Maana dhambi ilichukua fursa iliyopatiwa na amri hiyo, ikanidanganya na kuniua. Basi, sheria yenyewe ni takatifu, na amri yenyewe ni takatifu, ni ya haki na nzuri. Je, hii ina kwamba kile kilicho kizuri kimesababisha kifo changu hata kidogo? Ilivyo ni kwamba dhambi ilionekana dhahiri kuwa ni dhambi Imekitumia kile kilicho kizuri na kusababisha kifo changu Hivyo dhambi kwanjia ya ile amri ilijionyesha kikamilifu jinsi ilivyo mba mno Tunajua kwamba sheria ni ya kiroho Lakini mimi ni wakidunia Mimi nimeuzwa mtuma wa dhambi Sielewi ni fanyacho Maana kile ninachotaka sikifanyi Bali kile ninachochukia ndicho ni fanyacho Ikiwa basi ninatenda kinyume cha matakwa yangu, hii inaamanisha maanisha kwamba nakubali kuwa ile sheria ni nzuri. Basi si mimi hasa ninayefanya kitu hicho, bali ni ile dhambi iliyo ndani yangu. Najua kwamba hamna jema lolote ndani yangu mimi, kadiri ya ubinadamu wangu. Kwa maana ingawa nataka kufanya jambo jema, siwezi kulitekeleza. Yani badala ya kufanya lile jambo jema ninalotaka nafanya lile baya ni silo Basi kama ninafanya kinyume cha matakwa yangu, hii inaamanisha kwamba si mimi ninaefanya hayo, bali ni ile dhambi iliyo ndani yangu. Basi nimegundua kanuni hii, ninataka kufanya jema, lakini nakuta kwamba lile lililo baya, ndilo ninalochagua. Ndani kabisa katika moyo wangu, naifurahia sheria ya mungu, lakini naona kwamba kuna sheria nyingine, inayofanya kazi mwilini mwangu sheria ambayo inapingana na ile inayokubaliwa na akili yangu. hiyo inanifanya niwe mtumwa wa sheria ya dhambi ifanyayo kazi mwilini mwangu masikini mie Nani atakaeniyeokoa kutoka katika mwili huu unaonepeleka kifoni shukurani kwa Mungu awezae kwa njia ya bwana weti Yesu Kristo. Hii basi ndio hali yangu mimi binafsi kwa akili yangu Ninaitumikia sheria ya mungu Lakini kibinadamu Ninaitumikia sheria ya dhambi Waroma Sura ya nane Kwa hivyo Sasa hakuna hukumu kwa wale ambao katika maisha yao Wameungana na kristo yesu Maana sheria ya roho Iletayo uzima kwa kuungana na kristo yesu Imenikomboa kutoka katika sheria ya dhambi na kifo Mungu ametekeleza jambo lile ambalo sheria Haikuweza kutekeleza kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu Mungu alimtuma mwanaye akiwa mwenye mwili sawa na miili yetu sisi wenye dhambi ili aikabili dhambi na kwa mwili huo akaiangamiza dhambi Mungu alifanya hivyo kusudi matakwa ya haki ya sheria yatekelezwe kikamilifu ndani yetu sisi ambao tunaishi si kwa nguvu za kibinadamu bali kwa nguvu ya roho Maana wale wanaoishi kufuatana na matakwa ya mwili Utawaliwa na fikra za mwili Lakini wale wanaoishi kufuatana na matako ya roho mtakatifu Utawaliwa na fikra za roho Fikra za mwili huleta kifo Fikra za roho huleta uzima na amani Maana mwenye kutawaliwa na fikra za mwili Ni adui wa mungu Haitii sheria ya mungu Wala hawezi kuitii Watu wanao ti matakwa ya mwili hawawezi kumpendeza mungu Lakini ninyi haamuishi kufuatana na matakwa ya mwili bali kufuatana na matakwa ya roho ikiwa roho wa Mungu anaishi ndani yu yeyote asiye na roho wa Kristo huyo si wake Kristo lakini kama Kristo yuko ndani yu ingawa miili yenu itakufa kwa sababu ya dhambi kwenu roho ndiye uhai kwa sababu mefananywa mkubalike mbele yake Mungu ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu anaishi ndani yenu basi yule aliyemfufua Kristo kutoka wafu ataipa uzima miili yenu yenye hali ya kufa atafanya hivyo kwa njia ya roho wake, akaa endani yenu hivyo basi ndugu zangu tunalo jukumu lakini sila la kuishi kufuataana na maumbile ya kibinadamu kwa maana kama mkiishi kufuatana na matakoa ya maumbile ya kibinadamu hakika mtakufa Lakini kama kwa kwanjia ya roho, mna matendo yenu maovu, basi mtaishi. Wote wanaongozwa na roho wa mungu, ni watoto wa mungu. Kwa maana roho, mlie mpokea si roho mwenye kuwafanya ninyi watumwa, na kuatia tena hofu. Sivyo, bali mpokea roho mwenye kuwafanya ninyi kuwa watoto wa mungu, na kwa nguvu ya huyo roho, sisi tunaweza kumuita mungu, aba, yani baba. Na roho mwenyewe anajiunga na roho zetu na kuthhibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu Basi kwa vile sisi ni watoto wa Mungu tutapokea baraka zote Mungu alizowawekea watu wake na tutashiriki urithi huo pamoja na Kristo maana tukiashiriki mateso yake Kristo tuauhiriki pia utukufu wake Naona kuwa mateso ya wakati huo sasa siku kamwe, kama tukiafananisha na ule utukufu utakao kwetu viumbe vyote vinatazamia kwa hamu Mungu awadhihirishie watoto wake kwa maana viumbe vilewekwa katika hali ya kutojiweza kabisa si kwa hiari yao ila vilifanywa hivyo kwa mapenzi ya Mungu hata hivyo yapo matumaini maana hivyo viumbe navyo vitaokolewa kutoka katika utumwa wa uharibifu vishiriki uhuru mtukufu wa watoto wa mungu. Kwa maana, tunajua kwamba mpaka hivi sasa, viumbe vyote vinalia kwa maumivu kama ya kujifungua mtoto. si hivyo viumbe peke yake, bali hata sisi tulio na huyo roho. Aliwa kwanza wa zawadi za mungu, sisi pia, tunanalalamika ndani yetu, tukitazamia kufanywa watoto wa mungu, nazo nafsi zetu zikombolewa. Maana kwa matumaini hayo, Sisi tumekombolewa. Lakini tumaini halina maana ikiwa tunakiona kile tunachotumainia. Maana ni nani tumaini kitu ambacho tayari anakiona? Kama tunakitumaini kile ambacho hatujakiona bado, basi tunakingojea kwa uvumilivu. Hali kadhalika nae roho anatusaidia katika udhaifu wetu. Maana hatujui navyo tupasa kuomba. Lakini roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu kwa mlio wa huzuni usioelezeka. Naye Mungu aona mpaka ndani ya mioyo ya watu. Anajua fikra ya huyo roho, kwani huyo roho huwaombea watu wa Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na huifanikisha pamoja na wote wa mpendao Yaani wale aliyowaita kufuatana na kusudi lake. Maana hawa waliochagua tangu mwanzo ndio aliowateua wapate kufanana na mwanae ili mwana awe wa kwanza miongoni mwandugu wengi. Basi Mungu aliwaita wale aliokuwa amewateua na hawa aliowaita aliwafanya pia wakubalike mbele yake. Na hawa aliwafanya wakubalike mbele yake aliwashirikisha pia utukufu wake. Kutokana na hayo tuseme nini zaidi? Ikiwa mungu yuko upande wetu, nani yawezae kutupinga? Mungu hakumuhurumia hata mwanae pekee bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Ikiwa amefanya hivyo, je, hata tujalia pia mema yote. Ni nani atakai wa wateule wa mungu? Mungu mwenyewe waondolea hatia. Ni nani atakai wa hukumu? Hakuna. Maana Kristo ndiye aliyekufa tena alifufuka kutoka wafu na anakaa upande wa kulia wa mungu Ye anatuombea ni nani awezae kututenga na mapendo ya Kristo je ni tabbu, au dhiki, au mateso, au njaa au kosefu wa nguo au hatari au kuuawa kama maandiko matakatifu ya semavyo kwa ajili yako wakikabili kifo wa kutwa kucha tunatendewa kama kondoo wa kuchinjwa lakini katika mambo haya yote tumepata ushindi mkubwa kwa msaada wake yeye aliyetupenda maana ninajua hakika kwamba hakuna kitu kiwezacho kututenganisha na upendo wake wala kifo wala uhai wala malaika watawala au nguvu nyingine za mbinguni wala inayotokea sasa wala inayotakayotokea baadaye wala ulimwengu wa juu wala wa chini kabisa hakuna kiumbe chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu kwetu kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu Waroma sura ya tisa Nasema ukweli mtupu nimeungana na Kristo na misisemi uongo damiri yangu ikiongozwa na roho mtakatifu inanithibitishia jambo hili pia Nataka kusema hivi Nina huzuni kubwa na maumivu yasiyopimika moyoni mwangu kwa ajili ya watu wangu walio damu moja nami Kama ingekuwa kwa faida yao ningekuwa radhi kulaaniwa na kutengwa mbali na Kristo Hao ndio watu wa Israeli ambao Mungu waliwateua wawe watoto wake Akawashirikisha utukufu wake Akiagana nao akawapa sheria yake imani ya kweli na ahadi zake wao ni wajukuu wa mababu nae Kristo kadiri ya ubinadamu wake ametoka katika ukoo wao Mungu atawala juu ya yote na atukuzwe milele amina Sisemi kwamba ahadi ya Mungu imebatilika maana si watu wote wa Israeli ni wateule wa Mungu wala si wazao wote wa Abrahamu ni watoto wake wa kweli ila kama yasemavyo maandiko matakatifu wazao wako watatokana na Isaka ndio kusema si wale waliozaliwa kimaumbile ndio watoto wa Mungu bali wale waliozaliwa kutokana na ahadi ya Mungu ndio watakaoitwa watoto wake maana ahadi yenyewe ni hii nitakujia wakati maalum na Yesara hatapata mtoto tena si hayo tu ila pia Rebeka naye alipata mapacha kwa baba mmoja Yaani saka babu yetu. Lakini ili Mungu aonekane kwamba anao uhuru wa kuchagua hata kabla wale ndugu hawajazaliwa na kabla hawajaweza kupambanua jema na baya. Rebecca aliambiwa kwamba yule mtoto wa kwanza atamtumikia yule wa nyuma. Hivyo uchaguzi wa Mungu unategemea jinsi anavyoita mwenyewe na si matendo ya binadamu. Kama maandiko matakatifu ya semavyo Yakobo Nilimpenda, lakini yesau nilimchukia Basi tuseme nini? Je, mungu amekosa haki, hata kidogo Maana alimwambia mose Ntamuhurumia mtu yeyote ninaetaka kumuhurumia Ntamuonea huruma mtu yeyote ninaetaka Kwa hiyo, yote hutegemea huruma ya mungu Na CBD au mapenzi ya mtu Maana maandiko matakatifu yasema hivi kwa farao Nili kufanya mfalme ili kwa njia yako uwezo wangu ujulikane na jina langu lijulikane popote duniani Ni wazi basi kwamba Mungu humuhurumia yeyote anayetaka kumhurumia na akipenda kumfanya mtu awe mkaidi hufanya hivyo Labda utauliza ikiwa mambo yako hivyo Mungu anawezaje kumlaumu mtu Nani anaweza kuyapinga mapenzi yake Lakini ewe binadamu, unani hata udhubutu kumuhoji Mungu? Je, chungu chaweza kumuuliza mfinyanzi wake? Kwa nini umenitengeneza namna hii? Mfinyanzi anaweza kuutumia udongo apendavyo na kufinyanga viungu viwili kwa udongo ule ule, kimoja kwa matumizi ya heshima na kingine kwa matumizi ya kawaida. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Mungu. Alitaka kuonyesha kadhabu yake Na kujulisha uwezo wake basi alikuwa na saburi sana akiwavumilia wale ambao walikuwa lengo la ghadhabu yake ambao walistahili kuangamizwa alitaka pia kudhihirisha wingi wa utukufu wake ambao walitumiminia sisi tulio lengo la huruma yake sisi ambao walikwisha kututayarisha kuupokea utukufu wake maana sisi ndiwa hao waliowaita situ kutoka miongoni mwao wayahudi bali pia kutoka kwa watu wa mataifa mengine. Maana ndivyo asemavyo katika kitabu cha Hosea. Wale waliokuwa si watu wangu nitawaita watu wangu, naye sikupendi ataitwa mpenzi wangu. Na pale walipoambiwa ninyi si wangu hapo wataitwa watoto wa Mungu hai. Naye nabii Isaia kuhusu Israeli anapaza sauti Hata kama watoto wa Israeli ni wengi kama mchanga wa pwani ni wachache tu watakaookolewa maana Bwana ataiitekeleza upesi hukumu yake kamili juu ya ulimwengu wote ni kama Isaia alivyosema hapo awali kama Bwana mwenye nguvu asingalituaachia baadhi ya watoto wa Israeli tungalikisha kuwa kama Sodoma tungalikisha kuwa kama Gomora basi tuseme nini ni hivi Watu wa mataifa ambao hawakushughulika kutafuta kukubalika mbele yake Mungu wamefanywa kubalika mbele yake Mungu kwa njia ya imani. Hali watu wa Israeli waliokuwa kitafuta sheria ile inayotayo kukubalika mbele yake Mungu hawakuipata. Kwa nini? Kwa sababu walitegemea matendo yao badala ya kutegemea imani. Walijikwa juu ya jiwe la kujikwa kama yasemavyo maandiko matakatifu. Tazama naweka huko sioni jiweli kwa zalo mwamba utakaowfaanya watu wanguke wa mtu wattakae mwamini yeye aliye hilo jiwe hataabishwa Waroma sura ya kumi ndugu zangu nataka na kutazamia kwa moyo wangu wote hao wananchi wenzangu wa kommbolewe tena na waombea kwa mungu daima maana naweza kuthibitisha kwa niaba yao kwamba wanayo bidii ya kumtafuta Mungu lakini bidii hiyo haikujengwa juu ya ujuzi wa kweli maana hawakufahamu jinsi Mungu anavyowafanya watu wakubalike mbele yake na wamejaribu kuanzisha mtindo wao wenyewe na hivyo hawakukubali njia hiyo ya Mungu ya kuwafanya wakubalike mbele yake maana kwa kuja kwa kristo, sheria imefikia kikomo chake ili wote wanaoamini wafanywe wakubalike mbele yake Mungu Kuhusu kukubalika mbele yake Mungu kwa kuitii sheria. Mose aliandika hivi. Mtu yeyote anayetimiza matakwa ya sheria hataishi. Lakini kuhusu kufanywa wakubalika mbele yake Mungu kwa njia ya imani, yasema hivi. Usiseme moyoni mwako, nani atapanda mpaka mbinguni? Yaani kumleta Kristo chini. Wala usiseme, nani atashuka mpaka kuzimu? Yaani kumleta Kristo kutoka kwa wafu. Maandiko matakatifu yasema hivi Ujumbe huo wa Mungu uko karibu nawe uko kinywani mwako na moyoni mwako Nao ndio ile imani tunayoihubiri Kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu utaokoka Maana tuamini kwa moyo na kufanywa tukubalike mbele yake Mungu na twakiri kwa midomo yetu na kuokolewa. Maandiko matakatifu yasema kila amwaminie hatakuwa na sababu ya kuwaibika. Jambo hili ni kwa wote, kwani hakuna tofauti kati ya Wayahudi na wasio Wayahudi. Bwana wa ni mmoja, naye ni mkarimu sana kwa wote wa muombao. Maana maandiko matakatifu yasema kila mtu atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Basi watamuombaje ambaye hawamwamini, tena watamuaminije kama hawajapata kusikia habari zake, na watasikiaje habari zake kama hakuna muhubiri, na watu watahubirije kama hawakutumwa kama yaemavi maandiko matatifu, ni jambo la kupendeza mno kuja kwa wale wanaohubiri habari njema. Lakini wote hawakuipokea hiyo habari njema, maana isaya alisema, Mwana, ni nani ya ujumbe wetu? Hivyo basi, imani inatokana na kusikiliza ujumbe Na huo ujumbe unatokana na neno la ukristo Lakini nauliza Je, hawa huo ujumbe? Nam, wali Kama maandiko matakatifu ya semavyo Sauti yao imeenea duniani kote Maneno yao yamefika mpaka kingo za ulimuengu Tena nauliza, je, yawezekana kwamba watu wa Israeli hawa Mose mwenyewe ni wakuanza kujibu. Nitawafanyeni mwaonewe wivu watu ambao si taifa. Nitawafanyeni mwena hasira juu ya taifa la watu wa pumbavu. Tena isaya anathubutu hata kusema, wale wasio nitafuta, wamenipata. Nilijionyesha kwa wale ambao hawakuwa wanauliza habari zangu. Lakini kuhusu Israeli anasema Mchana kutwa niwanyosheshe mikono yangu watu waasi na wasio tii. Waroma sura ya 11. Basi nauliza, je, yeah, Mungu wamewakataa watu wake hata kidogo? Mimi binafsi ni Mwisraeli, mzao wa Abrahamu wa kabila la Benyamini. Mungu hakuwakataa watu wake aliyowateua tangu mwanzo. Mnakumbuka yaemabi maandiko matakatifu juu ya elia wakati alipomnununguikia Mungu kuhusu Israeli B bwana wamewaua manabii wako na kubomoa madhabahu yako ni mimi tu peke yangu nilieyebaki nao wanataka kuniua je Mungu alimjibu nini alimwambia nimejiwekea watu elfu saba ambao hawakumwabudu baali basi ndivyo ilivyo pia wakati huwa sasa Ipo idadi ya waliobaki ambao Mungu aliwateua kwa sababu ya neema yake. Uteuzi wake unatokana na neema yake na si kwa sababu ya matendo yao. Maana kama uteuzi wake ungetegemea matendo ya watu, neema yake haingeua neema ya kweli. Sasa je, watu wa Israeli hawakukipata kile walichokuwa wanakitafuta. Lakini wale walio teuliwa walikipata. Wengine walipumbazwa Kama ya maandiko matakatifu Mungu wameifanya miyo yao kuwa mizito Na mpaka leo hii Hawawezi kuona kwa macho yao Wala kusikia kwa masikio yao Nae daudi anasema karamu zao na ziwe mtego wa Wakuwanasa Wanguke na kuadhibiwa Macho yao yatiwe giza Wasiweze kuona Migongo yao ipindike Kwa tabu daima Basi nauliza, je Wayahudi wamejikwaa hata wakaangamia kabisa? Hata kidogo. Kutokana na kosa lao, ukombozi umewajia watu wa mataifa mengine ili Wayahudi wapate kuwaonea wivu. Kosa la Wayahudi limesababisha baraka nyingi kwa ulimwengu na utovu wao wa kiroho umeleta baraka nyingi kwa watu wa mataifa mengine. Basi ni dhahiri zaidi kwamba Utimilifu wao utasababisha baraka nyingi zaidi. Basi sasa na nawaambieni ninyi watu wa mataifa mengine. Maadamu mimi nimekuwa mtume kwa watu wa mataifa mengine, ninajivunia huduma yangu. Nipate kuwafanya wananchi wenzangu wa waonee ninyi wivu, na hivyo nipate kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kukataliwa kwao kulisababisha ulimwengu upatanishwe na Mungu, itakuja wakati watakapokubaliwa na Mungu. Wafu watafufuka ikiwa kipande cha kwanza cha mkate kimewekwa wakfu mkate wote umewekwa wakfu mizizi ya mti ikiwa mizuri na matawi yake huwa mazuri pia naam baadhi ya matawi ya mzeituni bustanini yalikatwa na mahali pake tawi la mzeituni mwitu likapandikizwa ninyi watu wa mataifa mengine ndio hilo tawi la mzeituni mwitu Na sasa mnashiriki nguvu na utomvu wa mzeituni bustanini. Basi, msiwadharau wale waliokatwa kama matawi. Na hata kama kuna la kujivunia, kumbukeni kwamba si nyinyi mnaoitegemeza mizizi, bali mizizi ndio inayowategemeza ninyi. Lakini utasema matawi yalikatwa kusudi mimi Ni pandikizwe mahali pake. Sawa, yalikatwa kwa sababu ya kukosa imani. Bali wewe Unasimama kwa imani yako. Lakini usijivune ila uwe na tahadhari. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwahurumia Wayahudi ambao ni kama matawi ya asili, je, unadhani atakuhurumia wewe? Kumbuka basi jinsi Mungu alivyo mwema na mkali. Yeye ni mkali kwa wale walioanguka na ni mwema kwako wewe ikiwa utaendelea katika wema wake. Na sivyo nawe pia utakatwa na wayahudi hali kadhalika wakiacha utovu wao wa imani watapandikizwa tena maana Mungu anao uwezo wa kuwapandikiza tena ninyi watu wa mataifa mengine kwa asili ni kama tawi la mzeituni mwitu lakini mmeondolewa huko mkapandikizwa katika mzeituni bustanini mahali ambapo kwa asili si penu lakini wayahudi kwa asili ni kama mzeituni bustanini na itakuwa jambo rahisi zaidi kwao kupandikizwa tena katika mti huo huo wao ndugu zangu napenda mjue ukweli huu uliofichika msije mkajiona wenye akili sana Ukaidi wa wayahudi ulikuwa ni wa muda tu mpaka watu wa mataifa mengine watakapokuwa memfikia Mungu hapo ndipo taifa lote la Israeli litakapokuokolewa kama yasemavyo maandiko matakatifu mkombozi atakuja kutoka sioni atauondoa uovu wa Yakobo hili ndilo agano nitakalo nao wakati nitakapoziondoa dhambi zao kwa sababu wanaikataa habari njema wayahudi wamekuwa adui wa Mungu lakini kwa faida yenu ninyi watu wa mataifa lakini kwa kuwa waliteuliwa bado ni rafiki wa Mungu kwa sababu ya baba zao maana Mungu wapa watu zawadi zake na kuwateua hajuti kwamba wamefanya hivyo hapo awali ninyi mlikuwa mmemuasi Mungu lakini sasa Mepata huruma yake kutokana na kuasi kwao hali kadhalika kutokana na huruma mliojaliwa ninyi wayahudi wanamuasi Mungu sasa Ilinao pia wapokea sasa huruma ya Mungu maana Mungu amewafunga watu wote katika uasi wao ili yapate kwa uhurumia wote utajiri hekima na elimu ya Mungu ni kuu mno huruma zake hazichunguziki na njia zake hazieleweki kama yasemavyo maandiko matakatifu nani aliyepata kuyajua mawazo ya Bwana nani awezae kuwa mshauri wake au nani aliyempa ye kitu kwanza hata aweze kukilipwa tena kitu hicho kwa maana vitu vyote vya toka kwake vyote vipo kwa uwezo wake Na kwa ajili yake Utukufu na uwe kwake hata mirele Amina Waroma, sura ya kuminambiri Kwa hiyo ndugu zangu Maadamu mungu ni mwenye huruma nyingi Na wasihi kwa moyo wote Jitoleheni nafsi zenu kwa mungu Kama tambiko iliyo hai Takatifu na yenye kumpendeza Hii ndiyo njia yenu halisi ya kumwabudu Msige mitindo ya ulimwengu huu Bali mungu wafanya mabadiliko ndani enu Kwa kuzigeuza fikra zenu Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya mungu Kutambua jambo lilo jema Linalo na kamilifu Kutokana na neema alionijalia mungu Na waambieni nini nyote Msijione kuwa ni kitu zaidi kuliko mnavyopaswa kuwa Fikra zenu na ziwe na kiasi kufuatana na kipimo cha imani Mungu aliyomgawiia kila mmoja mwili una viungo vingi kila kimoja na kazi yake Hal kadhalika ingawa sisi ni wengi tumwili mmoja kwa kuungana na Kristo na kila mmoja ni kiungo kwa mwenzake basi tunavyo vipaji mbalimbali mbali, kufuatana na neema tuliopewa mwenye kipaji cha unabii na akitummie kadiri ya imani yake Mwenye kipaji cha utumishi na atumikie. Mwenye kipaji cha kufundisha na afundishe. Mwenye kipaji cha kuafariji wengine na afanyi hivyo. Mwenye kumgawia mwenzake alicho nacho na afanyi hivyo kwa ukarimu. Msimamizi na asimamie kwa bidii. naye mwenye kutenda jambo la huruma na afanyi hivyo kwa furaha Mapendo yenu na yawe bila unafiki ugoote. Chukieni jambo lolote ovu, zingatieni jema Pendaneni kidugu, kila mmoja amfikirie kwanza mwenzake kwa heshima Ntilege katika bidii, mwe wachangamufu rohoni katika kumtumikia bwana Tumaini lenu, diwaweke daima wenye furaha, mwe na saburi katika shida na kusari daima Wasaidieni watu wa mungu katika mahitaji yao Wapokeeni wageni kwa ukarimu Watakieni baraka wote wanao ninyi nini Nam, watakieni baraka na wala msi walaani. Furahini pamoja na wenye kufrahi Lieni pamoja na wenye kulia Mwe na wema ule ule kwa kila mtu Msijitakie makuu bali jishugulisheni na watu wadogo Msijione kuwa wenye hekima sana Msilipe ovu kwa ovu zingatieni mambo mema mbele ya wote Kadiri inavyowezekana kwa upande wenu mwenna amani na watu wote. Wapenzi wangu msilipize kisasi bali mwa mungu muungu jambo hilo maana maandiko matakatifu ya maandiko matatifu yasema kulipiza kisasi nishauri langu mimi nitalipiza asema bwana. Zaidi ya hayo maandiko yasema adui yako akiwa na njaa mpe chakula. Akiwa na kiu mpe kinywaji, maana kwa kufanya hivyo utamfanya hapata ya ibu kali kama makaa ya moto juu ya kichwa chake. Usikubali kushindwa na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema. Waroma sura ya tatu. Kila mtu anapaswa kuwatii wenye mamlaka katika serikali, maana mamlaka yote hutoka kwa Mungu, nao wenye mamlaka, wamewekwa na Mungu. Anayeyapinga mamlaka ya viongozi, anapinga agizo la Mungu. Nao wafanyao hivyo wanajiletea hukumu wenyewe. Maana watawala hawasababishi hofu kwa watu wema, ila kwa watu wabaya. Basi wataka usimuogope mtu mwenye mamlaka? Fanya mema naye atakusifu. Maana yeye ni mtumishi wa Mungu Anaefanya kazi kwa faida yako. Lakini ukifanya mabaya Basi huna bodi kumuogopa maana anao kweli uwezo wa kutoa adhabu yeye ni mtumishi wa Mungu na huitekeleza ghadhabu ya Mungu kwao watandao maovu kwa hiyo ni lazima kuwatii wenye mamlaka si tu kwa sababu ya kuogopa ghadhabu ya Mungu balipia kwa sababu dhamiri inadai hivyo kwa sababu hiyo hiyo ninyi hulipa kodi maana viongozi hao humtumikia Mungu ikiwa wanatimiza wajibu wao Mpeni kila mtu haki yake Mtu wa ushuru, ushuru Wa kodi, kodi Na astahiliye heshima, heshima Msiwa na deni kwa mtu yeyote Ispokuwa tu deni la kupendana Ampendae jirani yake, ameitekeleza sheria Maana amri hizi, usizini, usiue usitamani Na nyingine zote, zimo katika amri hii moja Ampende jirani yako kama unavijipenda mwenyewe. Ampendae jirani yake, amtendei vibaya. Basi kwa mapendo sheria yote hutimizwa. Zaidi ya hayo, ninyi mnajua tumo katika wakati gani. Sasa ndio wakati wa kuamka usingizini. Nam, wokovu wetu ukaribu zaidi sasa kuliko wakati ule tulipoanza kuamini. Usiku unakwisha na mchana unakaribia. Basi tutupilie mbali mambo yote ya giza tukajitwalie silaha za mwanga. Mwenendo wetu uwe wa adabu kama inavyostahili wakati wa mwanga. Tusiwe na ulafi na ulevi, uchafu na uwashirati ugomvi na wivu. Bwana Yesu Kristo, awe vazi letu. Msishughulikie tena tamaa za maumbile na kuzidridhisha. Waroma Sura ya 14 Mukaribisheni kwenu mtu aliyedhaifu lakini msibishane naye juu ya mawazo yake binafsi. Watu huhitlafiana. Mmoja imani yake inamruhusu kula kila kitu, lakini mwingine ambaye imani yake ni dhaifu hula tumbo gaza majani. Mtu ambaye hula kila kitu asimdharau yule ambaye hawezi kula kila kitu. Nae ambaye hula tumbo gaza majani Asimuhukumu anayekula kila kitu Maana mungu amemkubali Wewe ni nani hata uthubutu kumuhukumu mtumishi wa mwingine? Akisimama au wakianguka ni shauri bwana wake Nam, hatasimama imara maana mwana anaweza kumsimamisha Mtu anaweza kufikiria siku fulani kuwa ya maana zaidi kuliko nyingine Mtu mwingine aweza kuzifikiria siku zote kuwa sawa kila mmoja na afuate msimamo wa akili yake anayeadhimisha siku fulani anaadhimisha siku hizo kwa ajili ya kumtukuza Bwana naye anayekula chakula fulani anafanya hivyo kwa kumtukuza Bwana maana anamshukuru Mungu kadhalika naye anayeacha kula chakula fulani anafanya hivyo kwa ajili ya kumtukuza Bwana naye pia anamshukuru Mungu maana hakuna mtu yeyote miongoni mwetu Aishiye kwa ajili yake mwenyewe wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe maana tukiishi tuishi kwa ajili ya Bwana tukifa tunakufa kwa ajili ya Bwana basi kama tukiishi au tukifa sisi ni mali yake Bwana maana Kristo alikufa akafufuka ili apate kuwa Bwana wa wazima na wafu kwa nini basi wewe wa muhukumu ndugu yako Nawe kwa nini wa mdharau ndugu yako? Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Maana maandiko yanasema kama ni sivyo asema Bwana kila mtu hatanipigia magoti na kila mmoja atakiri kwamba mimi ni Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu hatatoa hoja yake mbele ya Mungu. Basi tuache kuhukumiana bali tuadhimie kutokuwa kamwe kikwazo kwa ndugu yetu au kumsababisha anguke katika dhambi. Katika kuungana na bwana yesu, ni nahakika kwamba hakuna kitu chochote kilicho najisi kwa ajili yake. Lakini mtu wa kithani kwamba, kitu fulani ni najisi, basi, kwake huwa najisi. Kama ukimuhuzunisha ndugu yako kwa sababu ya chakula, unachokula, basi mwenendo wako hauongozu ina mapendo sikubali hata kidogo chakula chako kiwe sababu ya kupotea kwa mtu mwingine ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake basi msikubali kile mnachokiona kuwa kwenu ni kitu chema kidharauliwe maana utawala wa Mungu sishauri la kula na kunywa bali unahusika na kuwa na uwadilifu amani na furaha iletwayo na rohu mtakatifu anemtumikiia Kristo namna hiyo mpendezwa Mungu na kukubaliwa na watu. Kwa hiyo tuyazingatie daima mambo yenye kuleta amani na yanayotusaidia kujengana. Basi usiharibu kazi ya Mungu kwa sababu ya ubishi juu ya chakula. Vyakula vyote ni halali lakini haifai kula chakula ambacho kitamfanya mtu aanguke katika dhambi. Afadhali kuacha chakula nyama, kunywa divai au kufanya chochote ambacho chaweza kumsababisha ndugu yako aanguke. Basi, shikilia unachoamini kati yako na Mungu wako. Heri mtu yule ambaye katika kujamlia la kufanya haipingi dhamiri yake. Lakini mtu anayeona shaka juu ya chakula anachokula, anahukumiwa kama akila. Kwa sababu msimamu wa kitendo chake haumo katika imani. Na chochote kisicho na msingi wake katika imani ni dhambi. Waroma Sura ya kuminatano Sisi tulio imara katika imani Tunapaswa kuwasailia wale walio daifu Waya matatizo yao Tusijipendelea sisi wenyewe tu Kila mmoja wetu Anapaswa kumpendeza jirani yake Kwa wema Ili huyo apate kujijenga katika imani Maana Kristo hakujipendelea mwenyewe Ila alikuwa kama ya maandiko kashifa zote walizokuletia wewe zimenipata mimi maana yote ylioandikwa yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi ili kutokana na saburi na faraja tupewayo na maandiko hayo matakatifu tupate kuwa na matumaini mungu aliye msingi wa saburi na faraja yote awajalie ninyi kuwa na msimamo mmoja kufuatana na mfano wake kristo yesu ili ninyi nyote kwa nia moja na sauti moja mumtukuze mungu baba wa bwanaweti Yesu Kristo. Basi karibisha nei kwa ajili ya utukufu wa Mungu kama naye Kristo walivyo waaribisheni, maana na wambieni, Kristo aliwatumikia wayahudi apa kuonyesha uaminifu wa Mungu na zile ahadi hadi Mungu alizowapa babu zetu zipate kutimia. Ili nao watu wa mataifa mengine wapate kumtukuza Mungu, kwa sababu ya huruma yake kama yasemavyo maandiko matakatifu kwa sababu hiyo nitakusifu miongoni mwa watu wa mataifa nitaziimba sifa za jina lako tena maandiko yasema furahini enyi watu wa mataifa furahini pamoja na watu wake na tena enyi mataifa yote msifuni bwana enyi watu wote msifuni tena isaya asema Atatokea mtu katika ukoo wa Yese, naye atawatawala watu wa mataifa, nao atamtumainia. Basi, Mungu aliye msingi wa matumaini, awajaze furaha yote na amani kutokana na imani yenu. Tumaini lenu lipate kuongezeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, mimi binafsi ninahakika kwamba ninyi pia mmejaa wema, elimu yote Namnaweza kushauriana ninyi kwa ninyi. Lakini nimewaandikia hapa na pale katika barua bila woga. Nipate kwa kukumbusheni juu ya mambo fulani. Nimefanya hivyo kwa sababu ya neema alionijalia Mungu ya kuwa mtumishi wa Yesu Kristo kwa watu wa mataifa. Ni jukumu langu la kikuhani kuihubiri habari njema ya Mungu ili watu wa mataifa mengine wapate kuwa kuadhabihu inayokubaliwa na Mungu adhiu iliyotakaswa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikiwa nimeungana na Kristo Yesu, naweza kujivunia huduma yangu kwa ajili ya Mungu. Sithubutu kusema kitu kingine chochote isipokuwa tu kile ambacho Kristo Yesu amekifanya kwa kunitumia mimi ili watu wa mataifa wapate kutii. Amefanya hivyo kwa maneno ya na vitendo, kwa nguvu ya miujiza na maajabu na kwa nguvu ya Roho wa Mungu basi kwa kusafiri kila mahali tangu kule Yerusalemu mpaka Iluriko nimeihubiri kikamilifu habari njema ya Kristo nia yangu imekuwa daima kuihubiri habari njema popote pale ambapo jina la Kristo halijapata kusikika nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine kama yasemavyo maandiko matakatifu watu wote ambao wakuambiwa habari zake wataona Na wale ambao hawajapata kusikia wataelewa kwa sababu hiyo nilizuiwa mara nyingi kuja kwenu lakini maadamu sasa nimemaliza kazi yangu pande hizi na kwa kuwa kwa miaka mingi nimekuwa na nia kubwa ya kuja kwenu na tumaini kufanya hivyo sasa. Ningependa kuwa oneni nikiwa safarini kwenda Hispania na kupata msaada wenu kwa safari hiyo baada ya kufurahia kuwa kwa muda pamoja nanyi Lakini kwa sasa na kwenda kuwahudumia watu wa Mungu kule Yerusalemu. Maana makanisa ya Makedonia na Akaya yameamua kutoa mchango wao kuwasaidia watu wa Mungu walio masikini huko Yerusalemu. Wao wenyewe wameamua kufanya hivyo. Lakini kwa kweli hilo ni jukumu lao kwa hao. Maana ikiwa watu wa mataifa mengine wameshiriki baraka za kiroho za Wayahudi Wanapaswa nao pia kuwahudumia wayahudi katika mahitaji yao ya Kiunia. Nitakapokwisha tekeleza kazi hiyo na kuwakabidhi mchango huo uliokusanywa kwa ajili yao, nitawatembelei ninyi nikiwa safarini kwenda Hispania. Najua jua ya kuwanik kija kwenu niawaleta wingi wa baraka za Kristo, basi ndugu zangu, na wasihi kwa ajili ya bwana weti Yesu Kristo, na kwa ajili ya upendo uletwao na roho, Nniunge mkono kwa kuniombea kwa Mungu. Ombeneni nipate kutoka salama miongoni mwa wale wasioamini walioko Uyahudi, na huduma yangu huko Yerusalemu ipate kukubaliwa na watu wa Mungu walioko huko. Hivyo, Mungu akipenda, nitaweza kuja kwenu na moyo wa furaha, nikapumzike pamoja nanyi. Mungu aliye chanzo cha amani na awe na nyinyote. Amina. Waroma sura ya 16 Napenda kumjulisha kwenu dada yetu Phoebe ambaye ni mtumishi katika kanisa la Cenchrea. Mpokeni kwa ajili ya Bwana kama yopasavyo watu wa Mungu. Mpendi msaada wowote atakaohitaji kutoka kwenu. Maana yeye amekuwa mwema sana kwa watu wengi na kwangu pia. Salamu zangu ziwafikie Priscilla na Akula wafanyakazi wenzangu katika utumishi wa Kristo Yesu wao walihatarisha maisha yao kwa ajili yangu Wanastahiri shukurani, si tu kutoka kwangu bali pia kutoka kwa makanisa yote ya watu wa mataifa mengine salamu zangu pia kwa kanisa linalokutana nyumbani kwao salamu zangu zimfikia rafiki yangu Epaineto ambaye ni wa kwanza katika mkoa wa Asia kumwamini Kristo salimieni Maria ambaye amefanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu. Salamu zangu kwa Androniko na Yunea, wananchi wenzangu waliofungwa gerezani pamoja nami. Wao wanajulikana sana kati ya mitume. Tena walikuwa Wakristo kabla yangu mimi. Salamu zangu kwa Ampliato, rafiki yangu katika kuungana na Bwana. Salamu zangu zimfikie Albano mfanyakazi wenzangu katika utumishi wa Kristo. Salamu zangu pia Kwa rafiki yangu Staku, ni salimieni Apele ambaye waminifu wake kwa Kristo umethibitishwa. Salamu zangu kwa wote walio nyumbani kwa Aristobulo. Salamu zangu kwa Herodiona, mwananchi mwenzangu na kwa jamaa yote ya Nakisi iliyojiunga na Bwana. Nisalimieni Trufena na Trufosa wanowafanya kazi katika utumishi wa Bwana na rafiki yangu Perisi ambaye amefanya mengi kwa ajili ya Bwana. Nisalimieni Rufo, mtu hodari sana katika kazi ya Bwana, na mama yake ambaye ni mama yangu pia. Nisalimieni Asuncrito, Flegoni, Helme, Patroba, Helma na ndugu wote walio pamoja nao. Nisalimieni Philologo na Yulia, Nerea na dada yake. Na ulompa pamoja na watu wote wa Mungu walio pamoja nao. Salmia nini ninyi kwa ninyi kwa ishara ya upendo, Salamu kwenu kutoka kwa makanisa yote ya Kristo. Ndugu zangu, na wasihi mufichuwe wote wanaosababisha mafarakano na kuwafanya watu wengine waanguke kinyume cha mafundisho miyofundishwa. Yepussheni na watu hao, ma watu wana namna hiyo, Hawamtumiki Kristobana wetu Bali wanayatumikia matumbo yao wenyewe Kwa maneno yao matamu Na hutuba za kubembeleza Upotosha miyo ya watu wanyofu Kila mtu amesikia juu ya utii wenu Na hivyo Mekua sababu ya fraha yangu Na watakeni muwe na hekima katika mambo mema Na bila hatia kuhusu mambo mabaya Na ya mungu alie chanzo cha amani hata kawawea kumponda shetani chini ya miguu yenu neema ya bwana weti Yesu iwe nanyi timotheo mfanyakazi wenzangu anawasalimu hali kadhalika lucio yasoni na sosipatro wananchi wenzangu wanawasalimu nami tertio ninayeandika barua hii na wasalimuni kikristo gayo mwenyejo wangu Pamoja na kanisa lote linalokutana kwake anawasalimu. Herasto, mweka hazina wa mji huu, pamoja na Qualto wanawasalimu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe na nyinyote. Amina. Basi sasa na tumsifu Mungu, yeye anaweza kuwa kuaimarisheni katika ile habari njema niliohubiri juu ya ujumbe wa Yesu Kristo na katika ile siri iliyofunuliwa na ambayo ilikuwa imefichika kwa karne nyingi zilizopita lakini sasa ukweli huo umefunuliwa kwa njia ya maandiko ya manabii na kwa amri ya Mungu wa milele umedhihirishwa kwa mataifa yote ili wote waweze kuamini na kutii kwake Mungu aliye pekee yake mwenye hekima uwe utukufu kwa njia ya Yesu Kristo milele na milele amina